وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشر المسلمين رحماني الله وإياكم. الأمر ويد البخاري النسلي. هذه سابت أبو هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصدّان. Man saama Ramadanan imanan wa ihtisaban gugfir lahu min dhanbi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Dengan dasar iman dan ihtisab. Maka akan diampunkan untuknya yaitu apa yang telah lalu dari desa-desanya Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al Imam An-Nasai rahimallahu Sabab Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man ihtasaba min sulbih dakhala al jannah Siapa yang berihtisab Terhadap Tiga Anak dari sulbinya Ini yang meninggal dunia sebelum balik Orang tua Dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala cobaan Dengan meninggal Dari anak keturunannya Tiga orang Kemudian dia berihtisab Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam hadis ini. Yang ingin kita mengetahuinya lebih jauh, masyarakat Muslimin rahimannya Allah wa ayyakum, apa sesungguhnya makna daripada ihtisab? Apa sesungguhnya Makna daripada ihtisab Yang di dalam hadis yang pertama Orang yang berkuasa Begitu pula orang yang kiam Di bulan Ramadan Ketika dia melaksanakannya Dengan niat iman Dan Ihtisab Maka keutamaannya Akan dihapuskan segala dosa yang telah lalu dalam hadis yang kedua, orang yang ditimpa musibah dengan meninggal dari anak keturunannya dan dia ihtisab. Jaminannya adalah masuk jannah. Menunjukkan ihtisab. Ini perkara yang penting dan patut untuk setiap muslim memahami apa sesungguhnya maknanya. Karena dengan ini, dia bisa dapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Allah SWT. Al-ihtisab. Al Ma'asyur muslimin rahimani Allah wa'iyakum. Di dalam... Bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak. Di antaranya adalah dua perkara yaitu yang pertama adalah al-add menghitung menjumlah dan yang kedua adalah al-kifayah yaitu mencukupkan diri dengan sesuatu. Itu namanya ihtisab. Adapun menurut istilah ihtisab Diterangkan oleh Al-Kafawi Dan juga oleh Al-Imam Ibn Afi Rahimahumullah Dalam beberapa Keterangan mereka Tentang ihtisab Dan intinya ihtisab itu Dalam istilah Istilah syariah Ada kalanya Bermakna Ihtisabul Ajr Ihtisabul Ajr yaitu mencari halat dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini berlaku baik di dalam seseorang menjalankan ibadah yang berupa perintah-perintah ataupun di dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjalankan itu semua sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariah. Dengan hati yang lapang. Dengan jiwa yang yaitu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan mengharapkan daripadanya keridoan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengharapkan Yaitu Pahala yang Allah subhanahu wa ta'ajanjikan Bagi hamba-hambanya Yang mau melaksanakan Apa yang menjadi aturan syariatnya Dan yang kedua Ihtisab dalam istilah Bisa juga bermakna yaitu Ihtisabul maula Ihtisabul maula Yang artinya Yaitu seorang hamba merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai maulanya Sebagai penjaganya Sebagai penolongnya Sebagai pembelanya Sebagai yang memberikan kepada dia Yaitu segala apa yang dia harapkan Dan yang menyelamatkan dia Dari segala apa yang dia takutkan Yang dia khawatirkan Di dalam Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disinggung yang seperti ini. Naam. tentang yaitu ihtisab al-ajr mengharap pahala dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sariatkan banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan yaitu dua hadis yang atau hadis yang pertama dari dua hadis yang disebutkan di atas di mana Nabi SAW bersabda man saama ramadhana iimanan wa ihtisaban barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan dasar iman dan ihtisab maksudnya ihtisabul ajr yaitu mengharap mencari Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang penuh penerimaan Bahawasanya puasa itu adalah syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba yang beriman Tidak ada rasa berat dalam hatinya Ketika melaksanakannya Dan kemudian dia Yaitu menginginkan Keutamaan-keutamaan yang Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya alaihi salatu wasallam dengan puasanya itu. Naam. Ihtisab ini juga bisa dalam bentuk yaitu ihtisabul ajr ala musibah mengharap pahala yaitu atas musibah musibah yang menimpa dirinya. Naam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan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 Buah-buahan dan jiwa. Nah maka berilah kegembiraan bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka mengatakan innalillah wa innalillahi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah kembali. Orang yang ditimpa musibah, dia bersabar dan mengucapkan kalimat istirja sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini ataupun yang disabda oleh Nabi SAW dalam hadisnya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha ya Allah berlah aku pahala atas musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada ini maka ini yang namanya apa ihtisabul ajr ihtisab al-ajr jadi ihtisabul ajr bisa dalam bentuk Melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yaitu Sabar dan rila Terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya Dengan keyakinannya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk dia Keutamaan atas kesabaran di atas musibah tadi Allah akan memberikan pada dia yaitu Pengampunan dosa atas Musibahnya tersebut apabila dia menerimanya dengan penuh kepasrahan. Asalul muslimin rahimannya Allah wa yaqum di dalam ihtisab memiliki banyak sekali, yaitu sifat-sifat yang mulia yang terkait dengan yaitu amalan-amalan hati. Di dalam ihtisab, seorang akan menguat yang namanya iman. Di dalam ihtisab, seorang akan kuat yang namanya yaitu at-taslim. Pasrah terhadap apa saja yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi wassalam sebagaimana ini adalah siri orang yang beriman falaw la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma yajidu fi anfusihim haraja haraja mimma qadaita wa yusallimu sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka itu belum dikatakan beriman Sampai mereka menjadikan Engkau, wahai Nabi SAW Sebagai hakim Yang memutuskan segala perkara di antara mereka Kemudian mereka tidak dapat Di dalam diri mereka rasa berat sedikit pun Terhadap keputusanmu Dan menerimanya dengan Yaitu taslim dengan pasrah nah, Bagaimana seorang hamba Seorang muslim Bisa menjalankan Semua aturan-aturan syariat ini Dengan penuh kepasrahan Di antaranya adalah dengan dia menanamkan dalam dirinya ihtisab setiap kali dia mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wasalam dia menyebutnya dia membenarkan berita-beritanya melaksanakan perintah-perintahnya -berita meninggalkan larangan narangannya sabar atas segala yaitu cobaan-cobaan yang dia hadapi di dalam menjalankannya dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya Yaitu dalam bentuk balasan terhadap amalan-amalan yang dia lakukan tersebut. Ini namanya ihtisab. Nah, ini yang membuat seorang muslim akan mudah. Dimudahkan oleh Allah SWT di dalam menjalankan syariat ini. Ihtisab. ihtisab. Di dalam ihtisab juga. Ma'asyri al-muslimin rahmaniyallahu wa'iyyakum. Tekanung <tih> makna yaitu aridha. Ridha dengan apa yang menjadi... Keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak yaitu menyimpan dalam diri kebencian atau yaitu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ihtisab juga terdapat yaitu kandungan makna asfiqatu merasa percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bil kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ihtisab juga terkandung makna yaitu at tawakkul Memasrahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dalam meraih keutamaan Kita pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun di dalam yaitu terhindar dari segala apa yang kita takutkan Naam Kita pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang namanya Dan ini yang terkandung di dalam Ihtisab Ketika seorang melaksanakan ibadah. Nah di dalam ihtisab juga. Terkandung. Yaitu. Makna-makna yang lain dari. Akhlak-akhlak yang mulia. Yang berkaitan dengan. Yaitu yang menyempurnakan ibadah. Seorang hamba kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini. Memberikan. Pencerahan bagi kita Semua. Tentang bagaimana semestinya kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah Yang kita syariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakannya Agar ibadah-ibadah tersebut benar-benar kita Bisa merasakannya dengan penuh kehusuan Dengan penuh ketenangan Dengan penuh semangat Dan terhindar dari segala jerat-jerat dan tipu daya syaitan yang melemahkan kita dari melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu bagi setiap muslim untuk menguatkan di dalam ibadahnya dasar keimanan dan ihtisab. Mengharap dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu keutamaan yang ada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. <tuh> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Ayahsul al-muslimin rahminyallahu wa iyaikum. Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman dalam surat Al-Imran. Al-ladhina qala lahumun nas, inna al-nasa qad jam'u lakum fakhshauhum. Fazadahu imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa anqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlih lam yamsasuhum su'un wa taba wa ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim. Inna madhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa Orang-orang yang manusia berkata pada mereka yang dimaksud adalah orang-orang munafik berkata kepada mereka ini kaum mukminin para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in inna nasa qad jama'u lakum sesungguhnya manusia ini orang-orang musyrikin telah bersatu untuk menyerang kalian ini kisah dalam perang di mana kaum musyrikin dari Quraish Zotofan dan yang lainnya bergabung menjadi satu Mendatangi Madinah untuk menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Orang-orang munafikun yang ada di Madinah. Di saat itu berusaha melemahkan. Iaitu semangat kaum muslimin di dalam berjihad. Dengan menakut nakuti akan besarnya jumlah musuh yang mereka hadapi. Fahsyauhum takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imanah. Ternyata keadaan yang seperti itu justru menambah keimanan mereka para sahabat. Waqalu dan mereka mengatakan. hasbunallah Cukup bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Ma'asyu muslimin rahimani Allah wa yakum. Ini yang disebut dengan ihtisab. Ketika menjalankan berita Allah subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan oleh berbagai macam tantangan dan cobaan. Sampai pada puncaknya dalam bentuk yaitu diperangi oleh orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya salatu wasalam dalam bentuk jumlah pasukan yang sangat banyak dari atas dan bawah mereka yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu sesuatu yang apabila orang hadir di saat itu membuat matanya terbelalak dan hatinya yaitu seakan-akan mau copot mengerikan keadaan yang dihadapi di saat itu oleh kaum muslimin Lihatlah bagaimana para sahabat Ihtisabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dihadapkan oleh berbagai macam cobaan yang sedemikian beratnya Mereka mengatakan "Hasbunallah Cukup wa bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala Dan dialah sebaik-baik idat yang diserai urusan Lihat apa yang terjadi Fangkalabu binikmati minallahu Wafadlim lam yang sesungguhnya wataba ridwan Mereka kembali dari peperangan tadi dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahuwataala dan berupa golima. Karena Allah Subhanahuwataala tidak membiarkan hamba-hamba yang beriman di saat itu dalam keadaan lemah. Allah datangkan untuk mereka yaitu bantuannya, pertolongannya, angin yang keras menghantam lawan-lawan mereka. Dan tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terlihat oleh mereka. Membuat pasukan musuh saat itu lari ketakutan. Meninggalkan barang-barang mereka. Untuk kemudian diambil dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin sebagai ghanimah. Membawa nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fadilah keutamaan. Yaitu kesabarannya. Keutamaan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan dalam bentuk kemuliaan di dunia, keutamaan dalam bentuk kemuliaan nanti di akhirah. Lam yamsashum so tidak menyentuh mereka sedikit pun keburukan. Wa tabau ridwan Allah dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu dzul fadl azim dan Allah Subhanahu wa taala pemilik fadilah yang sangat besar. Maka dalam ayat lanjutannya Allah Taala berfirman innama dzalikum min hanyalah itu adalah syaitan yukhawwif auliaah yang menakut-nakuti orang-orang yang mengikutinya fala takhafuhu maka janganlah kalian wahai kaum muslimin takut pada mereka wa khafuni dan takutlah kepada-Ku kata Allah Subhanahu wa taala in kuntum mukminin jika kalian itu benar-benar orang yang beriman, lihatlah maasilah muslimin rahmanil Allah wa ayyakum. Bagaimana orang yang ikhtisab itu dekat dengan pertolongan dari Allah subhanahuwataala, dekat dengan penjagaan dari Allah subhanahuwataala. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah pada kaumnya. Allah sebutkan dalam surah Al ankabut Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu Tidaklah jawaban kaumnya terhadap dakwah beliau alaihisalam melainkan mereka berkata uktuluhu bunuhlah Ibrahim itu aw atau bakar dia 6 fa anjahu min Allah, fa anjahu Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihisalam dari dan yang namanya neraka. Yang ini maksudnya adalah api yang membakar beliau. Naam, di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat Nabi Ibrahim alaihi hendak dilemparkan ke dalam api itu ucapan yang ucapan Allah, kalimat yang sama sebagaimana dalam ayat yang tema tadi. Yaitu mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keselamatan. Qul nayyaraquni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Naam. Inna asyhadu muslimin rahimanillahi wa yakum di antara faidahnya orang yang berikhtisab baik dalam bentuk ikhtisabul ajr mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah atau ihtisabul maula Itu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kita, pembela kita, penolong kita berbagai keutamaan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dihapusnya dosa, dimasukkannya ke dalam al-jannah, diangkatnya derajat, dimuliakan di dunia, dimuliakan nanti di akhirat dan selalu dalam apa Penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah keutamaan yang sangat penting Bagi setiap muslim untuk memahami Pentingnya menjalankan ibadah-ibadah Di dalam agama ini Dengan dasar iman dan ihtisab Dengan dasar iman dan ihtisab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kaum muslimin Untuk selalu baik di dalam ibadahnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka kaum muslimin. Dari segala apa yang bisa merusak. Yaitu ibadah dan agama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.